Hehehehej, krassej. <laughs> glaser, glaser. Agalasa, galase. <laughs> pappa, pappa, jag vill ha glas. Ja, ja, Oscar. Låt din far ta hand om det här. Hej, jag skulle vilja ha 88. Vad sa ja, du? Din men... mamma Jag är 23. Men det var inte så jag menar ja, men Den har ni alltså inte Ge ja, mig snickers då du lyssna nu, jag är snickare Jag har jobbat på med hela mitt liv Pappa, pappa, han är konstig Tjockar Förlåt mig, eh, kan jag få en magnum då då? Okej, okay. lägg dig det jackan Du får fem kulor med Du har inte köpt det för mig, okej? Okay? ja men, äh, nu räcker det Du fattar ingenting tio mig någon knattar, annars får du vara det är jävla pedofil Tror du att jag känner barn, nej, eller? Nej, det här är hopplöst alltså Pappa, det här invandraren fattar ingenting ja, men, du fattar ingenting? Nej. Ska jag ge dig en örfil? Ja men hörru, det är faktiskt min son i tilltalar Nu får du fan ta och plocka fram en sandwich här. Annars får du vara Vill ja. du ha ost och skänka på sandwich? Nej, det var droppen, Oskar, vi går Men vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. Vad är det? Uh, vill du ha glass? Ja men god morgon på dig då Ja, men från början Här hör du Ja men, det här är ju en toffla Ja? Vega med det? Okej okay, här. Vad gör du? Aj Vad Aj.